Kufə qoşunundan bir dəstəyə üz verən əzab. İbn-i Riyah rəvayət edir ki, bir nəfər kör kişini gördüm. Onu İmam Hüseyin ə.s. şəhid olan günü Kərbəlada görmüşdüm. Mən onun nə üçün kör olduğunu soruşdum. Cəvab verdi, biz on nəfər dost idik, qərara aldıq ki, Hüseyini öldürmək üçün Kərbəlaya gedək. Kərbəlaya gedəndən sonra onların arasında yalnız mən qılınç vurmadım, O atmadım və nizə vurmadım. İmam Hüseyin əleyhissalam şəhid olandan sonra öz evimə qayıtdım. Xiftən namazını qılandan sonra yattım Yuxu aləmində bir nəfər mənim yanıma gəlib dedi, Allahın Peyğəmbəri səni çağırır, qal xayağa cavab ver. Dedim, mənimlə Allahın Peyğəmbərinin nə işi ola bilər? Əmin şəxs məni sürüyə-sürüyə Peyğəmbərin yanına apardı. Gördüm ki, Peyğəmbər bir səhrada oturubdur. O həzrət qollarını çırmalamışdı. Onun əlində süngü var idi və qarşısında bir mələk durmuşdu. Mələyin əlində də oddan düzəlmiş süngü var idi. Əmin mələk mənim doqquz dənə dostumu öldürdü. O dostlarımın hər birinə elə bir zərbə vururdu ki, baştan ayağa od tutub yanırdılar. Mən Rəsulullahın yanına getdim, onun qarşısında dizi üstə oturub dedim, Əssəlamu əleykə, ya Rəsuləllah! Lakin o həzrət mənim cavabımı vermədi. Bir müddət heç nə demədi. Sonra başını yuxarı qaldırıb buyurdu, Ey Allahın düşməni, mənə hörmətsizlik etdin, mənim qohum əqrəbamı öldürdün və haqqımı tapdalayıb, İstədiyini elədin Dedim, ya rəsulallah Allaha and olsun Mən sənin övladlarının ölümündə Qılınc vurmadım, nizə vurmadım Və oxatmadım Buyurdu, düz deyirsən Amma hüseyni öldürənlərin Qoşununun sayını artırdın Yaxın gəl Mən o həzrətə yaxınlaşdım Gördüm ki, peyğəmbərin yanında Qanla dolu bir teşd vardır Buyurdu Bu, oğlum Hüseynin qanıdır. Sonra həmin qandan biraz az mənim gözümə sürttü. Birdən yuxudan ayıldım. Həmin zamandan bəri heç nə görmürəm.